en moi oh, oh, oh, oh. 45 Anos amb tú Galegos No Baix Tenho un Contigo tres amores, teño un e teño doce, contigo tres amores, con algún e de casar, hey, e inmeda adornar de flores. Dale, No vas que cantar, no vas que cantar, no que cantar, no vas a que cantar. No que que no No vas a que cantar, no vas que cantar. No vas que poder. Galegos no baix. Pois estamos pendientes de conectar precisamente outra vez con Galicia temos uh, este viste vemos unha peza de Lina e Lola que ten moito que ver con pouco...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 Minha vida é franqueira Ai, la, la, la, la, la Ai, la, la, la, la, la, la, Galegos no baixos digo tres amores con algun e de casar e me da adornar de flores ¡Dale! amos a música de lina Elola, que mm -hmm. estamos escuchando achar con que en casar me parece que eh, celebrarlo la con mondra vamos a falar con a su directora neveda muy buena tarde hola Neveda, néve sí. sí, a verdade é que cando non coñecemos directamente a persoa pois sí, eh, sí. os erros aparecen non de verdad que... sí. é un nome un pouco raro verdadepa bueno, bueno, é un nome de raro nada é un nome Claro que sí veña bueno. ben vida moiísimas gracias por atendernos señora directora e eh, moitos <ríe> eh, moi parabéns por ese traballo que está facendo con esas oito panderetéris teño entendido te Lina Elola, ¿no? Sí, bueno, ahora ya somos 9, Facila no. vai medrando. Ah, sí. oh, oh, pues alegro me. Muy... siendo ¿Qué? duas. Bueno. De ahí un poco nome también pero ah, Dez, de por un unindo. De anos ya pasaron, ¿no? Pues sí, sí, sí, sí, este aniversario fai uns meses. Sí, sí, uh -huh. de san niños. Bueno, Se estábamos estábamos escoitando una colaboración o por lo menos me parece que min que que era colaboración con con, con Mondra, ¿no? Sí.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 Sí, todo nos nos trabajábamos con con recollidas feitas, bueno, uh -huh. a veces por mí, otras veces también por la ou por otra sente amiga que nos lecede. Uh -huh. En eh, fin, sí, pues o nos traballo basease todo no bueno, es tradición oral. Ay. Mozas, mozas do, do Morrazo que sí. eh, sei que eh, esa península ten moito de, a de reivindicación, do ¿non? O Morrazo é che moito Morrazo. <risa> sí, temos, temos fama, temos fama. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí, sí, sí temos fama. Pe, pero pero esas, esas Lina e Lola, pois pues, teñen sí. acabado moitísimos premios últimamente, además, bueno, xa non se presentan a, a, a concursos porque xa os teñen todos, ¿non? <risa> Bueno, digamos que van entrar entraron en una fase, en otra fase eh, como todos concursos a bueno, mm. creemos que era un momento de aislar, mm. pero bueno, eh, creo que van a meter un poquillo de menos. Mm. Porque les ha servido a conocer mucha gente, muchos grupos. Mm. Bueno, entonces, pero sí, es un ciclo finalizado. Bueno,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 doble e orgullo es por algo por algo será ah, claro que supongo sí. que sí <risas> Bueno, sí. gra grandes intérpretes musicais e ademais de recollida tradicional ou de recollida musical a sí. algo extraordinario e, e ao mesmo tempo amosando pois eh, esa forma de, de, expresar, bueno, de, de traballar coa pandeireta dun xeito especial, porque aí razo, non é que, que, que a rachedes, pero case, non? <risas> o Morraza é unha península De predominancia gaiteira eu penso, ah, eh, sí. eh, Entón, bueno, pues, eh, costou un pouquinho Ser profeta na súa terra, digamos Pero, sí, bueno, sí. pouco a pouco Sí, sí, sí, sí o Se coñecendo A elas encantan tocar na casa hmm. Para os da casa Sobre eh, todo no, as persoas no. maiores Sí uh -huh. eh, Sí, as persoas maiores gustalle moito, o que fan, porque, bueno, pues, eh, digamos que elas teñen un estilo non demasiado... Bueno, son bastante melodiosas dentro do que o mundo atran de ireta, uh -huh. entón a xente maior cheganlle mm, como moi fácil, os doñe alumnas que están en coros e así, eh, encantanlle se escuitarlas a elas, uh -huh. bueno. Eh bueno, despois mirei aí nas, nas redes que, que mandades un agradecemento a Finada Concha, non? Que que foi a que transmitiu muitísimas cousas que vosotros ah, bueno, pois agora dades a coñecer coa súa canción, non? Si, sí, si, sí, sí. Concha de Luna era además unha informante infinita. Tocaban muitísimos instrumentos, non só a pandireta. Uh -huh. Eh, tiña repertorio, eh, hasta en outros idiomas. Tiña repertorio en portugués, en catalán, porque ela estuve emigrada en Barcelona. E, eh, eh, bueno, pues, ah, suponho que en Cataluña escritaría canxións e melodías que despois truso de volta para Cañiza. E claro, aí ah, se quedaron para sempre. Concha <risa> sí, pero... de uneda, claro sí, una sí. Rec... Bueno, una, eh, que sí. Unha grande... Bueno, unha persoa que non recolía en papel, pero transmitía precisamente coa súa voz, non?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 Ah sí sí sí sí, mano bueno, eh, eh, concreto concha concha tocaba culleres, tocaba a botella de Anís, tocaba cunchas. Eu penso que o menos se cuenta realmente era nunha foliada de faicento e pico anos ou menos secuente era moitas panderetas sí, normalmente sí. había unha quizás un aldea ou así e despois valíanse de outro tipo de bueno, de instrumentos. Uh -huh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 primisenia, pues convertíanse mm. en instrumentos tamén claro. hasta unha sacha cunha cun pedriña <risa> ah, era capaz sí, de tamén de, de fazer claro. repenicar sí, sí, sí, to, todo valía para fazer festa que son foliadas e outras cousas, non? si, foliada é a denominación como común xeral, pero despes mm -hmm. en cada en cada zona de Galicia máis de, de, de un seito ou doutro Serán, sí, sí, sí. Ruadas Eso. bueno, bueno sí, moitísimos sí. hai unha gran variedade de termos para referirse un pouco a cousas similares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 pasarrúas non? Uh -huh. que, que, que teñen que ver co, con algo que, que axuda a que a xente se, se xunte para poder cantar mmm, mmm, igual que eso se fai últimamente no, nos bares e eh, outros lugares si, sí. sí, claro xa no, non esfolamos, xa non eh, fiamos, <risas> pero dale, ¿no? que, eh, seguimos ¿Cómo? juntándonos para cantar e para tocar, iso si sí.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 Non sei, amosando con co moitísimo cariño e aprezo non eh, eh, o, o que, que si sí, eu quería eh, que, que nos dixeras se si tendes preparado alguna cousa especial para que agora que vengo verán pois poidan achegarse porque tamén aí no me razo tamén fan un, un festival de, de música celta non o Intercélptico de Moaña claro. sí. mm -hmm. aí elas tiveron a oportunidade de tocar con Camaño Meiseiras, con Antía e con, con Sabela foi un par de mm -hmm. anos Ajá. Eh, eh, sí, nos morra bastante, bastante actividade cultural, no verán. <risa> eh, Encanto nos teñen algún concertiño enseñan eh, alguna que outra sorpresa que non se pode desvelar. Vale, xa vale, me gustaría, xa vale, vale, vale. pero bueno, eh, algo que para él es, está sendo un proceso Ajá. increíble, eh, que seguramente te redes noticias en breves. <risa> Ten Están ahí con unha colaboración o... bastante importante. Eh,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 sempre está aí a idea de gravar un diskiño, unhas pezas así, por lo menos para para pa saltar por nas redes sociais e non nas plataformas. Uh -huh. Pero as ascendas non están nada fáciles, claro. porque las agora unas algunhas están estudando, outras empezaron a traballar, están claro. un pouco repartidas por Galicia. Si, sí, si. Sí. É, é moi difícil sendo amateurs, porque ao final aínda que o produto sea calidad, non de calidade elas non viven de de tocar claro. a pandereta, sí, então sí costa bastante chegar a, a poder gravar todas un día en un estudio, por exemplo. Claro, hai que son, son talas, eh, claro, é eh, importante sí. o, o ter tempo especi especial para poder sí. facer eso. Bueno, bueno claro. no, no, digo chungo a causa, que é un secreto a voces, que resulta que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, va de, va de estar éxito fantástico. escoita, unha cousa que me fai curiosi, bueno, que me é curioso e ademais é importante que dicilo, o feito de que non empregades non empregades sempre ou, ou polo menos elas non empregan sempre o, o traje tradicional, é dicir que nalgún ocasións con uh -huh. o eso co, co vestimenta normal é curi, é, é, é, é, non sei, de, de calle sí, tamén sí. poñen a cantar, uh -huh. quero que, que que que non é ningunha digamos non é desbotar precisamente o te, o, o, o amosarse como son, ¿no? Efectivamente, no bueno, eh, optamos bastante por non utilizar otras eh, sempre, aí veces hai ocasións que, sí, bueno, que que ¿no? sí, poco, sí, sí, que require, sí. non un pouco, pero eh é muito máis cómodo <ríe> cantar ah. sin sin sin outra e tamén penso que ten que haber lugares para Sí. Bueno, pues para esta sí. ¿no? no. sí, eu creo que hai un exceso de utilización xa do traxe, parece que para cantar unas pandereiteiras sempre teñen que vestirse ou iso era o que se pensaba un sí, pouco ata ¿no? agora. Eu estou en outra son de outro son, de outra... son de unha opinión totalmente sí. contraria. elas tamén Stammen, entón, pues sempre que nos deixam amos. Sí, bueno. sí. amosarse como é, como é un naturalmente, no? Que en realidad si sí, es... sí, no. o sea, sí. yo... Sí, fusir un pouco da postal folclórica de Eso, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. grupo de pandeiretas contras e tal, no, eh tamén se pode tocar eh, e débese o sin sentir claro <risas> que leva no tras que tamén, pero que hai momentos que si, que tamén, que momentos que si sí, que compre porque é un sitio no sei sé, institucional, e eh, eh, compre. Eh, sí, hai contextos nos que pero... pues agradeces, pero sí. noutros. No, non é obligatorio vamos.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 Eh, pois na parte que, que me toca e eh, eh, na parte que che toca a ti tamén moitos parabéns polo o traballo que estás a facer pois pues, moitísimas gracias da, eu, bueno, sinto un orgullo profundo por poder dirísilas, a verdad pois, pues, <risas> eh y... Eso, que te desechamos eh, a ti e a todo o equipazo que, que levades a eh, moitos éxitos e eh, que ese secretiño que tendes aí se cumpla así, pronto e eh, que poidamos velo nunha estrella extraordinaria eh, e fe, sí. feiti de ira. Eh, o millor, se, non sei se hai algún manager ou alguna persona, pero hai pedir que pedir aos que vos ajudan a, nese traballo de comunicación que a ver se si vos achegáis precisamente aquí a Cataluña ou concretamente o, eu digo vos un, un lugar que onde seguiréis seguramente moi ben recibidos que o Tradicionarios de Gracia ou Cat de Cataluña, que centro sí. artesanal de, de, tra, de tradición catalana, que seguro que seredes moi ben recibido. Aí estiveron a Xavier, estuvo Aila, estiveron moitos. Entonces, vosotros tamén podedes ser, pode ser alguén que que sí, que bueno, que vosedes, É que nos achegaremos a aplaudirvos seguro. <risa> pois pues irían iría encantada seguramente. Vaya. Claro, moi ben, moi ben. Non ten ningún no, de momento.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 Pois, que, querida Neve, agradecerche moitísimo os minutos que nos dedicaches e eh, nah, eh, eh, darlle unha aperta grande a ese equipazo que dirixes eh, e vale. dicazos tamén para, para ese eh, seguro que vos seguiréis descolleitando moitos éxitos Bueno, que moitísimas gracias a vos polo interese espero pois super pues, pues, En Cataluña, mismamente, por exemplo. Sí, Ou sí. aquí en Galicia. Eso intentaremos. Se <risa> Moitísimas... eh, si, bueno, nos vemos en Galicia, xa nos presentamos nos. Claro. Eh, si e vale. vos aquí xa, Con como nos... xa vos conoce... bueno Ca Que xa... nos avisen, que nos <risa> avisen, que... Y... Sí. ayudaremos a aplaudir... Eh, exactamente. Leveremos xente in... para que aplaudan. as súas intervencións. Moitísimas Oye. gracias outra vez, Neveda. Gracias a vos. Vico, chao. Vamos a despedila coa súa música, vale? Se non se dá cebada Un burro Que era llepón al Sei un saco de canticas E máis unha saquetiña Calda e to O lazo, o no baix.